Засиділась Марієчка в горволі, прийшла Гафія і Васько синок. На запашній траві гавіли долі, лузали качани під сон байок, аж раптом укотився Брубок волі через поріг, неначе колобок, під вікнами в Бускові десь кимарив. уста горять, а очі запальні, немов хильнують з місячної чари, аж моторошно стало, звісно ж, ніч. На пузі гопака немов шпарив, Затанцював, як борщу казані. Добирався бродом я голяка-голяка, Танцював із місяцем гопака-гопака. Я летів, а місяць шов пішки, По твій сміх і в маслі орішки. А ти мною серденько не гордуй-не гордуй, Свічечку у горлиці та й задуй, та й задуй. Поцілую потай із поворотом, Пригостиш не стивний, Не поза ротом. що до тебе небом я, Сплю під тином, Отакі то взіроньки, Та й гостини. Цей зале, озвався хтось В шкуру сала, Тю, тебе в настільки й не хватало, Не тому під тином ти, Що кохаєш, Вік за чим пробовтався, Сам не знаєш, Парфентію кутку під образами, Дивився, як усміхалися святі З небесними думками-голосами Перемовлявся, наче десь летів Літописець Ні, не боги найближчі до природи Не ті, що вергають державами і світами А ці, найнещасливіші між нами Маленькі люди, бось і голодні, кому за світ нема чим зачепитись, окрім любові, струтої облуди, кому життя за гріш дешевше буде, хто зна ціну йому і вже по горло ситий, найближче до природи божевільні ворожбії та грішники й старці, мандрівники поети і сліпці, а ще о ті, про кого кажуть відьми. Колись Горголю теж звали Галею, потім дали прізвисько Горголя, мабуть тому, що горе було її долею. З часом люди призабули навіть справжнє її ім'я. Як і те, що вона теж колись Продавала на ярмарку вогонь. Багатьох дивувала реальність і розповіді, Слухали, не могли відірватися так, Наче те все було з ними самими. Отож, кажу, в згорілому селі, Не наче в чорному провалі, Жила-була селянка Галя. Геля-геля, лебедики малі, аби ви вік в селі не сідали, Летіть собі, летіть собі, летіть, Допоки не загрузли в хижу сіть, Чи обдовіру крила не зламали. Галина божевільна причитала, А вечорова хмарка сонна під босі ноги, Наче ганок слалась, Взувала їх у чобітки червоні, Несла. І зачепившись за тополю, що, наче віз земна закровлена чіпаля, Дрижала вража хмарка, рокотала, по ній спускалась на коліна, ой, на голі. Ото і все, що від осель ціліло на відчобі тополя та хатина. Ото й все лишилось від Галини після пожежі, тін лиш божевільно. Три роки вже в її дрібних віконцях вночі і вдень. Горбатий вогник блима. Вогонь пожежі береже дівчина, Він її свічечка і похоронна. Мале життя й сьогодні не гасила, Нехай дотягне бідний хоч до світу, Побачить свою матір, сонце вічне, З грудей в неї вип'є трохи сили, Коли ще зможе жить хотіти. Мов, закривавлена пташина, Вогник трібався. Цвіркун під ліжком насвиріпивсь, ткав коли сколо, де ті діти, не спала у цю ніч проти неділі, в холодну постіль крихту прилягла, неначе вночі попросила, щоб та не гнівалась. Тепла свого старого тіла піч дала їй, горнись і грізь душа біля життя, і вже схопилась. Підмила сміття, вродила пісню, Пісні напилася сумною та гіркою, Мов молитви, і почала на ярмарок Збирати себе і хату. Заварила м'яти, олією в Згадала ще полити, нехай росте. Столітник напоїла чаєм, Побачившись здивовано, зацвів, І з балки чусь далекий передзвін Легкої збруї, Мов переклик з граї. останні вже. Знялися в глупу ніч, що їх затримало? Любов, хвороба, мрія, їм озивалися ті, Серебріли, мов зблизки чорних риб. У глибині заслухалась, та хутко спохопилась, аж налякалась власної краси, як роздягалась. В крапельках роси сто місяцями сяяло все тіло, Накинула у Богу срочину. Давайте й ми не будем підглядати, Бо ця краса живе немов барвінок, Її не візьмеш, можеш лише стоптати. Взяла вогонь у кошик і столітник, І щоб устигнуть першою, пішла на ярмарок, Мов золота бджола, і здалеку летить крізь ніч і світить. Давно пішли Гафія із Василькою, посунув десь за річкою і селі. Вже прибігав однастій посильний Миколка у ці Новій. Пора йти давно перепоріли. Марійка ж заворожено сиділа, і над нею Наче хмарка вибиділа, немов душа лишала раптом тіло. Могла горголю слухать безкінечно Про слід тарпанів, ярмарки, вітри. Здавалося в старій усе доречним, Усе підряд у пам'ять хоч бери. Це зараз, люди кажуть, побрехеньки, Здається, вічна баба на печі, А час моргне, все зникне, тільки тенькне. Тоді уже не вернеш, хоч кричи Це медозбір душі, Марійка знала Хоч і твердила, я ж, як і усі Та без вагань життя офірувала І озивались їй на небесі За що несу, хто скаже Божу кару Чом вік увесь блукаю серед лих Це ж завтра я зустріти маю Зару А сліз нема ні мокрих, ні сухих